qoftë mbi më të mirë dhe zëtriju në pengamarrë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam mbi shok të ti besnik mbi familë të ti të ndërshme dhe mbi gjithë muslimanët e cilët të ndjekë rrugën e ti me të mirë dherën e ditën e gjikimit vazhdoj me lejnë Allahu Gjellu Valë në vargën e legjeratave mbi mësimin e akides mbi mësimin e asaj qka obligohet besimtari mbi njohje në Allahu Gjellu Gjellu të drejtëve të Allahut dhe të drejta vë të pingamiri sallallahu aleyhi vësallam <coughs> Thot Hoxha kaptin e veçant pas i përmendi shirkun e madh dhe shirkun e vogl Thot Hoxha Hafidh ibn Ahmed el-Hakemi Allahem Shiroft Fibajani umurin je falu fa hal ammetu minha ma hua shirkun vë minha ma hua karibun min kaptin e, re, kaptin e re mbi disa qështje të cëtë i bojnë avami avam, qëka do me thanë Avam do me thanë njëri ju i cili nuk i njef tekstet e shëriatit. Kështu ka thanë Ibrahim e shaltibiju. Ibrahim ibn Musa e shaltibij. Djetar mad, i madh i muslimanve të, të cilën e kanë grasua me Shekhu Nisanu Tejmije ka thanë, kur thuët Avami, kur thuët Avami, qka ka për qëllim? Masën e përzithshme të muslimanve. Po, qka dalon Avami? Avami me djetar dalon se si mervesh tekstet e shëriatit. Nuk i mervesh tekstet e shëriatit. Po janë musliman, ata muslim E po këtë të qka bëjnë, këto i ndjekin djetartë e tërë. Këto i ndjekin djetartë e tërë. Hoxha ka pru kaptinë bëj disa veprat, sa të i ban avami, të cilat janë shirkë. Dhe disa prej tyre janë a për shirkut. Dhe ka folë për disa meselit, e sa të kanë të bëjnë me rukjet edhe me hajmalit. Rukjet e ndryshme, sa të janë daliume, sa të janë të leiume, dhe hajmalit. وقال هذه الأمور المذكورة التي تتعلق بها العامة وغالبها من الشرك الأصغر كما تتعلمني كما تتعلمني بشكل احد الشرك تتعلمني لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضرر إليها كان ذلك الشرك أكبر أما أن نصر أحد الشرك Mbështet të, me mbështetit absolutet e kato, dhe me ndonë se ato kanë në dorë, kompetenësën e dbamit mirë, dhe dbamit keqë, ato e rëkalo në shirkë të madhë. Ueli well, ija dhu billa, dhe Allah unarujt, pas ta i thot, në poezi, qëka të me thonë, qishë mund të mubo shirkë i vogël, shirkë i madhë. Hajmalija në esenës, është shirkë i vogël, me vendosë hajmalija. Mirë, po në saj, me ndonë se qajo hajmalijë, e ka kompetenësën absolute, të drejtën absolute, me ndikue me pozitivitet, apo negativitet, tek njeriu, atër kalon në shirkë të madhe dhe lë prejtheje. Po nëse mendonë sa jo është sevepë, a ma lojko ndorë qështjet, kjo shirkë i vogën. A da jo është të i përmejnë e tësa qështje prej këtyre qështjeve. Ka thonë, në poezi, wa menjë thikë, bi vëdaatin, au nabi, au halkatin, au ajuni dhi abi, thotë kush, lidhët, bi wedha, qëka është wedha? Kan nërë disa aditën nga pengamiri a.s. sa arabët e kanë pas prej veprimtarive të tyre dhe prej shirkiatëve të tyre wedha. Qëka është wedha? Wedha janë disa guaca të detit, të sa të ta i kanë morë. Dhe shikoni, kitë qështë që kanë mu përmejnë, këtu janë qështë qështë qështë sharake, realishtë, për muslimani janë qështë qësharake. qështë sharake. Qësht nuk mundesh me paramenduar me mend çish ka menduar për çka të mesela për çka të vepër se i bandobi ka shku gaca ka guasa ka mled në deti dhe i ka lidh me çaf dhe ka thon këtë të bandobi ta largon xhinin ta largon syshin ta largon ata ti largon smundjet mirë po kështosh mesela e e xehlit njeriu ku nuk e njeh Allahun madrin e tij fuqinë e tij kudretën e tij të madh në kësi ka meran oksident anda ka than Allah u jerin sure tin ka than Na e kena ngritë njëriun, o lakadë khalakë në në insana fi ahsanit të kuim, e kena kryuar njëriun në pozitën më të mirë, me dhije, me së ndë, nësaj, rrinë në pozitën më të mirë. Thumë më rrë dëdë në, pasaj i kemi hedhë dhe sa prej tëre, esfele së afilinë, në pozitën më të poshtëme. Ille lëdhine ëmenu a amilu së sali hatë. Kush ka nejtë në pozitën më të mirë? Vetëm e së të kam besu dhe këta kanë ndërt në pozitën e Matmir. A do këta as më me mend ti më me morni Goc, më morni Hajmalin i Letër, më morë Dhamin e Ujkut, po ajo e, e kanë marrë Dhamin e Ujkut, Dhamin, e kanë marrë krahun e shqiponisë dhe e kanë lidh fmirësi për çafe mos ta morim sish. Andaj ato hija. Do do të thon çështjet e këtilla janë çesharaka mirë pa arabët dhe njerëzit vazhdojnë me bën sot na portokat, arabe po edhe në portë vende të tjera. Thot kush lidhat me Gocka apo neb apo lidhet me dham dham të kafshve, i kanë mor dham të kafshve edhe i kanë luj, i kanë gjeros i kanë bo senit të sëtë të qydishme dhe i kanë lidh në përqafa dhe i kanë logarit për imbrojtjes au halkatin, apo me halka penat të ndryshm dhe më dham, i kanë lidh në përdur në përqaf më bërësish kër e ka posë mundjën në kam, kër e ka posë mundjën apo e kanë lidh të kafsha, që qështë të vinë hadithet e ka lidhë të kapështë që më i mëstimi rëtë kapështë amësysh. E tja që e se tamlin ma shumë. E tjetë ma, ma e fuqishme në efekt, e, efektin e vetë. Au ajun i dhjë ebi, apo kush lidhët me sytë e ujgjve. I kanë morë sytë e ujgjve dhe i kanë lidhë me veti. Qyshtë sytë e ujgjve. A rapt kanë mendua se gjini i tutët ujkut. Mi a shlu gjinin ujkut a ikë. Po mirë, ku me gjetë në auj që i me mojt me veti, në auj që së në mojna me veti që i me tutë gjindë, kanë thënë mërja sytë se gjini tutë të sinu e syrit të ujkët. E që aveva, atër kanë thënë, vraje ujkun, mërja sytë në dhe lidhe me veti, gjindë nuk mundën më të avru. Palavra. Allah unë arrujt nga devijimi. Au hajutin, au odhvimin e nësuri, apo penat të ndryshëm, apo pjesë të trupit të Shqiponjës, Sh e kanë logarit për e kryesave të cilat kanë fuqi. Dhe i largon gjindë. Edhe Shqiponjën, qësh me zonë Shqiponjën, e merë krajën, e merë në i pendë e kështu mera, dhe i lidhë me vetër të i largon gjindë. Au vëterin, au turbe të ilë kuburi, apo, kush lidhët me vëter, tela, tela të ndryshëm, harkë që, i kanë morë tela, një fët teli, dhe i kanë lidhë për me largue, se kanë thonë hekri, ka nëta efekte. Apo dhevin e vorove. E kanë pas tradit, kër kanë pas dhe një telashe, kanë shkujë kanë morë vor atë, dheju në vorit, se kjo i largën smunjët të cilat goditën për gjinë. Dhe shikone, të gjitha, të gjitha, thot hoqa, më bashdim, të gjitha janë për shetanit. Kretë janë për shetanit. Qa kolidhi vorit, dheju i vorit me të largue gjinë? qka ka e sin i ujkut me të largugjinit, qakon këtë sene, asë një send nuk ka, mirë po, që i taon i kaluit me kokat e tira. Li eji emrin kainin të allaka për shdo send qka e ka lidh, qfar dhe kofta jo, nëse i ka morë këtë sende dhe i ka lidh për trupin e ti, Allah u ka me lanë në dorën e qasaj qka është lidh. Në më të ekim njerëzit, thot hoqa, nëse e ka morë dhomin, në ujkut apo sinë në ujk. Do tash lidh. Allahu ka më lënë në fuqinë e Chasoj. A sa ka fuqi ajo me të mbrojtjeje? Asnjë. A mundet kujt vjen e kaderi i Allahut me të godit me diçka? A mundet ajo me ta larguaj? Ande qadha sallallahu isë kaderi i Allahut largohet me kader. Ti je me kader, me dua. Duaja është pe ka derit. Kaderi largohet me kader. Ande qadha sallallahu alaihi sallam i cili është njohur si më i mirë i ja Allahu të varëke, Allahu me inni e uudhu pike minke. Fjale shkurt, e cilë e rëdronë këtë këto. Ka dhenë, o Allah, o Zotë jemë, unë mbrona prej tyje me tyje. Prej dënimit tanë, qësh rruna unë? Me kësisejnë kota, jo, jo. Prej dënimit tanë, rruna me tyje. Dhe, me mëshirën tanë, rrujën prej dënimit tanë. E uudhu Biri dhake, min ghababik. Kërkoj mbrojtën me knatsin të anën nga hidrimi jëtë. Në më shire, sepse kaderë me kaderë largohet. Ti Allahu nuk ka mundësi ti Allahit me hik kaderët ati, kur a i do me të godit me diqka, vetëm se Allahut me u lutaj me të largohet. Ska di kush, në tokë. Andë Allahu u gjitha ka than, ju gjirë u e la ju gjarë u alej. Ka than, Allahu mundët me mbrojt dikan. Ama kur kush së ne mbrojt dikan për Allahitë. Allahu omnut më mbrojt pi çerrrit kët botës. Për 7 miliarde 300 milion njerëz sot, Allahu omnut më mbrojt. Ato kët më mbled kundërtia Allahu omnut më mbrojt. Po kërret më mbled më mbrojt ti, s'u mbrojm pi atina. Kët më mbled më thon, s'po dojna me vdekë ja, ja, ja. Me vdekë, ku, më vdek filani. Jo, jo, jo. Ti kimë vdek, u kriqi mohbet. La yujaru alay. S'munë dikush më dalat tim prit. Ai kështosht. Domuhan Njohja e saktë Allahu xhalla xhalalu. A dhe ka thon hoxha se elen Allahu tebaraka ve teala ne mbrojtjen e kyte sendet. Andaj pastaj ka lexuar fjalen Allahu tebaraka ve teala wama yu'minu aktheruhum billahi illa wa hum mushrikun. Nuk i besoi njerzit Allahu jalla jalalu vetm se do ke iba shirk, vetm se do ke iba shirk. Hadith te sin e ka transmetu Imam Muhammedi. Ka than Ukbetu imnu Amir radhijallahu anë thate kumë dhe gjupin nga merin sallallahu aleyhi sallam duke than men te allaka temimeten fe la e temmallahu le ku shë lidh një hajmali Allah u mësja plëtësof dëshidhen ku shë lidh një hajmali Allah u mësja plëtësof dëshidhen gjurë në arabe hajmali se i thojnë temime temime, qka është temime është e marrë pjë fjarës temme jetimu temamen a i dhe një fjarën tamam? tamam, u plëcu qështja E përdorni, këtë e abordojmë me fjalën tamam. E kanë marrë fjalën Hajmali Temime për fjalën tamam. Ti plotson dëshirat tamam çdo çështë tënde. Atadha e kanë thë Temime. Pejgamberi Ali Salatu selam ka vënë dorë kundër asojlë. Ka thënë kush e nën temimën, por më u bó tamam punë. Ka thënë falaa tamam Allahu la. Mos ia baft Allahu tamam punë. E tash para më ndoje ti. Pejgamberi njohu si Allah i dërguar i ti. Lutët kundër Hajmalijës, a mundesh ti më paramendoj me, me bohaira? Kërë? Andë e ka thanë, e kush e lidhë ndë një goackë me veti? Goackë. Arabë qëtë shumë ka kaluë e gjendje e tëre i njerantës dheri sa një goackë, di goackë, pas të e ka në zyndjira me goackë. Që i me trujtë mira jo. 30 mbrojtëse. 30 qka tru se me veti. E kështë o menatë. Andë e ka thanë, kush vënën goackë, Allahu mësja mësja mos e mbrojt, mos e mart në, në mbrojtje. Domthon, kush në ngacca, Allahu mos e mbrojt. Qësi lijësh në mbrojtjen e atëresajve. Gjithashtu, te na sahiu nejma Muhammediit ka ardha Imran ibn Hussein radhiyallahu anhuma, sa pejgamberi alayhi salatu wassalam ka pau po një njerëz i cili ka pas në dorën e tij një halk. Një halk të verdh, halk të dorës. Dhe i ka thonë, "Ma hadha, çka është kjo? Çka është kjo halk?" Këtë të djetarë ka në thonë më hadha, për e nësa me ka ditë që kema halkë, për ka pasë për qëllimë më hadha pëse e kivë nukëta. Kale, minë lë wahine, e ku mnu për shkak të wahines. Wahine, në gjuhën arabe, është e marë për e fjalës wahine, wahine, jehinu, wahanëtën. Wahine është dopsi. Wahine është dopsi. Mirë po, lë wahine është smundje e veçant e murskujve. Mështë dopsi. Së mundje, kër njëri ju të ilë shohën në muskujt. Êshtë e njohër në mjekësi, kër njëri ju të nuk i punojnë muskujt. Nuk e manë man vetën në kam të tina. Êshtë mundje e radhën. Thot, ki njëri, ka dhëmë e nësam, e kumënu për shakësajt së mundje. Dëmën e kumënu këta që me mnimua, me mifurtu muskujt. Tape nga me disa sëllem. Inziha, heqata, shkulle, largohje. Fe inne halate ziduke illa wehnen sepse kjo s'ka me të ashtu, për dhe të se s'munjen e wahni të alama shumë. Të kundër të në aso që e ka mendos njëriju. Shkënë njëriju shpesha di bandi sa vepra, me qëllimet e caktuara, efektja të rëveprime është të kundërta që ka e ka menduë. E kundërta, tamam e kundërta. Fe inne ke loumit te wahia alejk, ma e flehte e beden. Si kur me vdek t'ing tha, nuk mund është me shpëtu kur. Dhe në nëse ti vdes me këtë gjendje, nuk Gjithashtu gjithashtu nga Hudhaifa radhiyallahu anhu shoku i be ngjë Mesias, ai ka pasur një njerëz i cili ka pasur një pen, një pe të lidhur në dorën e tij sikur halkë dhe e ka thon pse e mangëta, ka thon prej etheve. I kam smundje të etheve dhe ku vendos tamë i më larguam. Shikoni subhanallahu. Jan lidh për çdo smundje me diçka të kot dhe kan haru Allahun tebaraka وتعالى. Da raysa Allahu jalla jalalu nuk të bën dobi kushdo tjetër nëse ti e ke harru atë, më të madhën e të mëdhave. Qëse njeriu duhet me lind zemrën e tij me Allahu te bareke وتعالى, derisa ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziye, dhe Sheikh Sulaimanije gjithashtu, ka për e njerëzve, shumë një of për e njerëzve, në të kaluarën edhe tashmë, shka e hekin smujën pa asnjë سبب. Esenca e smujeve është mularguar me sebepe, edhe se atë sebepe ka caktuar Allahu, hu al-musabbib. Allahu e ka bosëp përpimja e barënave, marja e barënave, mjekimi me mjekimet e lisqme, është e legitimu po me në shëriatin tonë. Mi pa thosë që i kërësan me të temje. Unë e njofë njerës dhe shumë njerës shërohon pas e betë. E gjesë muja fizika po shpirtrore dhe e lërgon pas e betë. Qish? Ka thonë, Lishit dhe ti te wak kulli hi ala Allah. Për shka mbështetjës madhë shka ka në Allah. I thot Allahu xhella xhelalu, i thot ti i ke në dorë këto shbepe. Largoje këta pa seve. A është Allahu i fortë me ta hek? hek. Se, e hek. Andet atë bim qayma al-juziyya, ka shumë njerëz që i largojnë smundit këtu. E lejo mo njerëz zecilat, domthonë prej xehlit të madh i ban këta se nda arren Allahu xhella xhelalu. Dhe i ka dhan Hudayfa. Ka dha largoje këta dhe ja ka marrë me dorën e tij, ja ka shkoll dhe ka lezu fjarën Allahu Gjelle Gjelle va ma ju uminu ektharuhum billahi illa va humu shirikon ata nuk e besojnë shumit se Allahun përvec se duke i bëh shirkë e tash, këtu një meselë tjetër a lejohët me lezu ajetin i cilja është për shirkë të madh në shirkë të vogël lejohët argument, ja kjo na e përmendem dhe lezimin ibn Abbasit këtë ka lezu e ajetin e shirkët të madh për shirkët në vogël dhe këtu është Transmetime të shumta. Leximi i ajetit të shirkut të madh e lexon po shirkun e vogël. Kjo është shirku i vogël. Nëse në kohën e tij s'ka pasur se të kan bësh shirku të madh dhe kanë menduar, po hajmalia në esenc është presendeve të shirkut të vogël. Mirë po lejohet me ja lexuaj ajetin e shirkut të madh për shirkun e vogël. E kjo është ka nuk e kuptojnë ata budhallë në mendje. Ka thënë ohja. Po hojën ti nuk i të morr vesh ka të thonë se lejot me lezu hajetin e shirkut të madh, ama nuk ka baje shirkut madh. të madh. Që kështë dhe dha shofë me ta shtrasmetimin tjetër nga Ibni Mesudi, ku e ka gjithë bashkëshorë të në vetë, me kësisende. Dhe e ka lezu hadithët edhe ajetit të shirkut të madh, po se ka baje të këfirë. Abdullah, Ibnu Mesudi, shoki për nga mësëlam, për sënë e ka lafdru alai salatu vë salam. Dhe e ka gjithë në vetë dhe e ka më shefë një harë. E ka më E Buhariu nga beshira Ansarit radhiyallahu an thot se ka thënë me pejgamberin sallallahu alaihi dhe ka dërguar me një porosi pejgamberi alayhis salatu selam tek sahabët dhe i ka thënë la yabqa yan fi raqabati ba'id inqilada min witrin min watarin au qiladatin illa quti'at e ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi dhe tek sahabi që kut shkoje në për vende në vendit të qlirimeve, ka thonë, më staloje asë një lidhse prej telave dhe sejnë dhe tësat i lidhin njërzit prej sejnë dhe tësat i mendojt si mbrojtje. Për e mësëm ka thonë, urder të prerë që hajmalijat, goackat, harkat, telat, e kështë në ratë. Të gjitha, duhet më këputë, duhet më lërguë, e kështë në ratë. Hadit tjetër, nga për nga meri, sallatë dhe sellem, Ka tha në lejë i salatë, a di nëse kanë të resmidojnë më më të të mjë dhiju, ka tha në men alla ka shej e në vuk i, le, i lejë, kush lidhët për diçka qita për dhe që Allahut, lijet në mbrojtjën e ti. Se përmendet kjo shpesh? Lijet në mbrojtjën e ti. Se përmendet kjo shpesh? Shriati, e përmendet në një gjeratën e kaliume, se shejhullisënve të i mi është mundu e me të regu se shriati nuk vjen me sendet e Mos e pi alkoolin, pse mos më pije, se do të vandom ta prish mendin. Mos banzino, pse mos më vozino, se prishet lidhja farefisnore, se dikush kanë e ka babë dhe kanë e ka nën. Dhe fëmitë kuina janë. Dhe prishet harmonia dhe bëhet anarki. Dhe bëhet sistem i pakontrolluar. Pse mos më vjedh, se pasuria e huaj nuk është e jotja. Ne shkakton mbledh tahet të tëri e kështu me radh. Cdo sa ndjen me makul, me kuptim. Sheriați shikoni në çdo send, në çdo të vogël, ka thonë, kush lidhet me diçka tjetër, lidhet në mbrojtjen e vet. Donë me çuti aty ku. Tja, përse Allahu është i vetmi i cili ka sendet në dorë po. Kjo ka mundësi me pas diçka në dorë, si kjo, plastika? Jo. Edhe nëse lidhesh me çeta, kamu kimu la në mbrojtjen e së saj. A mundet me mbrojtje plastika? Njëjtësh. Me të mbrojtë kjo halka, çkiteteli. La hawla wala quwata illa billah. Sheria dihen me maqulat, me se të thot kuptojnë. Adit tjetër, të se si me ka trasmetu Imam Ahmedit dhe me këta e përfundojna, ka thanë se gruaja e Abdullah ibnim e Saudit, në gjënë e këtë në gjarje, nëse njën trasmetim mundet mundzir 20, 30, 40 dispozita. Andaj, shëriati është i gjanë. Vërë një trasmetimit. Imam Shafiju ka orë një ditë të Imam Ahmedit dhe ka, ka bujtë e Imam Ahmedit, ka qëndru natën. Edhe familtar te Muhammadet e kanë dëgjuar së bashku thoni mëm Shaviju mëm Shaviju. I Muhammadet shumë e ka lavdërim mëm Shavijun dhe ka thonë nuk e kuptu fikun, derisa kum nejt me çka djeri. Mëm Shaviju. Çfarë më thon kjo? Se ti mundesh me bë pos transmetime plot, apo si më rvesh. Kështu ka thënë Muhammadet, kur e ka takuaj mëm Shavijun, ja ka thon çelçat. Ai mëm Shaviju ka thon, na kena hokin më të madh për idietarë ndaj ehli hadith. Njerëz që ai din hadithin. Ka thonë ato në e kanë kry një punë të madhe, cila është të e punë e madhe, në e kanë rujtë hadithin. A dhe ka thonë, shembuli i njerëzve të hadithit me shembulin e djetarve që kanë zeren dispozitat, ka thonë është sikur shembuli mjekut me ata i cili shetë barna, barnatore. Ti me shku në, bar në barnatore, a i shka shetë barna. A i nuk e ka kompetencen me dëdanë ti barna. Nuk e ka. Kompetencen me dëdanë barna e ka vetë mjeku specialistë. Ka dhënë kështu shembull i Fukahave me njerëzit e hadithit. Ai e di transmetimin. Thot kjo dhaif, kjo sai, kjo dhaif, kjo sai. Mirpo, nji ka sahihun, sa dispozita jam? Se dhe vjen Imam Sheviyut kallzon. Atë ka Imam Ahmedi. Dhe sa e kum takoi Imam Sheviyun, skum dit fik hadithat i gabos, nimi lën hadithe. Ka dit transmetime shumë. Andaj në një transmetim ka shumë dobi. Imam Sheviyu ka bujt një ditë te Imam Ahmedi dhe ato e kanë dëgjuar Imam Ahmedin kë njëri madh, njëri madh. Dhe e kanë shtrua bukën. Edhe mamshavi u ka hëngr shumë, shumë këngër. Mirë, ata familjarë janë çudit. Fëmijët e imam mahmedi janë çudit. Ka thon, sa e ka lavdë ruket njëri, as ajka. Shumë ajka. Meran si. Edhe tan natën ushtria dhe e kanë pritet çoha të më falin. Në shikimi për kufizum. A çoha të më falë. Këtu tak vallë, kamun nuk vallë Shikura, njëri, ka tak vallë gjaty. Sigur ai njëri të zëna ka Për cjell, Abdullah ibn Amr ibn Las, a falët, a s'falët. Dhe a s'falët, në atëm, me mësëm e ka përgëzu me gjennet. Prit se përqot s'ka, prit se përqot s'ka. Edhe i kazan Sabaj. A i duke fletë. Tak uquë edhe drejtë të, të i falë dyra qatët sërnet të Sabajt. Kanë thonë, ki edhe uquë pa avdesu falë ka. A la ma shumë, e kanë, ke që kuptu e. Edhe i kanë shkuë pa pëzvet, i kanë thonë, ki hunger book sh ka thonë hysepam tu qut u fal. Leja po u qu edhe sabah hiç pa mora vdes pi xumit u fal. Ka thon shkon e vetme. Shkon e vetme sai ju kallzon, nuk ashtu si ti do menuju. Ka thon se angre buk shum. Ka thon se Imam Ahmedi është njerë i devotshëm dhe buka e tij është buk e njeriu të bujar. Njeri kerim, fisnik. Ka thonun e pata po dëshirë me angk për një bukë secili si është për një familje të ndarshme se s'ban ndam ajo. E hongra shum. Mund eja sigurt se kjo bukë është 100% e pastër, andaj thash të fryna mirë. Timushi Kocete më me sen halal 100%. Por sta angër shumë. Mund se kam zakon me angër shumë. Ka thon se ai përket natën, pse suqova mu fal. Ka thon se isha i angazhuar me një 70 mijë mesele. Dhe derën sava ku mënu për ato. I komborserit. Ka thon dhe ju keni mënu se si jam do fleta, mos jam do kontu flet. Ka thon se ai përket asaj që ti do mënu se si jam fal pa des, ka thon s'komplet ta natën djan qumë me abdesën e hacis. Domthon, ato çka do këmbë për jashtë, nuk kanë çish na dokën neve. Realiteti është diçka tjetër. Me rëndësi, kto s'ende do të më kuptuo ashtu siç jam. Transmetimi i Imam Ahmedit në xherin Abdullah ibn Mesudit, thotë se Abdullah ibn Mesudi ka qenë për njerëz takvali. Dhe ka qenë për njerëzve të vetë e ditë ka ditë halalën dhe haramin. Ka qenë i cili e Quran, ka lexuar Kur'anin dhe po sa më ka preferuajë dhe i ka thënë sa havë shkonim mësonë Kur'anin te Abdullah ibn Mesudi. Dhe e ka zgjedhë një ditë gruajën e vet te shtëpia e vet me disa pena. Ka thënë çka janë këto pena? Ka thënë më ka baurukje, një gruaje. Pena në formë të halgave. Ka thënë në formë të hajmalive. Ka thënë çka janë këto pena? Ka thënë më ka rani smuje, ka thënë djeshta me largue. E ka marr dhe e ka çoptu Abdullah ibn Mesudi. Qëka argumentohet me këta? Se në familje tane, familjen tane, ku i ki kompetenca dhe ki sultanati, nuk gëvetët bashkëshorëtja e asë fëmiju edhe mi janë ngritë argumentin, po e mërë dhe ja të ja sëpton. I thunë nale aramin, nale muzikën me dorën të ani janal. Kjo është e para. Olloj me suri ka mërë e ka të sëptuhe. Mësani ja ka kalzuhu e se pëse nuk banë. Këta e ka të zërë djetarë. Ja ka këput një herë, sht Inna ala Abdullah la aghnia an ash-shirk. Ka thon familja e Abdullahit, janë mat larë dhe janë të pavarur me bashirk. Familja e Abdullahit, Ibni Mesudit, janë të pavarur me bashirk. Do njerëja ka kupt, mos janë ka galtzuar argumentin. Kjo është familje, jo në çdo vend. A do të më kuptuat transmetimin ç'është gjë që janë? Familjen tonë kë ki kompetencë? Ati ku zbatohet ligje Allah, ta i ka kompetenca, pa ati ku shki kompetenca, tjetë ligjerimi vetëm, tjetë ngritje argumente dhe sëqarimi, pe njënësam, në meke ka sëqarue, në medinë ndryshë ka vepru. Janë sendet, dame këtë sendet, nuk ngarkon Allah u gjellë u ala për te i fuqive, për te i fuqive të tina, e kështë meron. A dhe gathan, familje Abdullahit janë pa vaur më bashit pasa ka thonë e kum dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë inar ruqa watmaima watule shirkun ka thonë ne kum dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë vërtet rukjet kto e ka për të lidhëm rukjet jo shariatike që do ta shkaron ligjratën e arshme ato që kanë rukje shariatike dhe ato që kanë rukjet jo shariatike vërtet rukjet jo shariatike dhe haimalit dhe fletat të cilat vendosën për me afru burin të gruja dhe burin anasjaltas i kam përdojra anap tiwle. Tiwle janë lojet e hajmalive të cilat i vendosin që mëja ba ma të dashur gruja së burin dhe burin mëja ba ma të dashur gruja në vetë. Mëja ushtu dashninjën. Kështu e kanë menua ta. Dashninjën është të në Allahu gjelle gjelalu. Ame ka thënë, vëgjale bejnekum rahmeten Më vëtë deten Va rahme Allahu vendos Me shbashërtve Dashuri dhe rahmet Gjahle Kush Gjahle Aj Nalt Shqy të muqukit dunjajësën e band Me të dash di kush Edhe e kundër ta Ane ka dhan Se kitë këto sejnë dhe janë shirk Kitë këto sejnë dhe Janë shirk Ka dhanë mirë po Masa i ka dhanë Kalet Kultu lehu Limet e kulu I ka dhanë E përse për dhu këta Përse për dhu këta Këtë hadithin e Poqet kahte ajni takzif fa kunt ahtalif ila fulan al yahudi yirqiha fa kana idha raqaha sakana ka thon disa njeroz kan shku tek filania yahudike dhe kur i ka bop pak rukje ja ka thetsue smundjen a ndot xhingjia me ta largu smundje ndot cish Abdullah Mesudhi tregon pse sikur disa njerzo po burdushit snosh mundet me snosh e vërtet ne dëgjon e transmetimin Abdullah ibn Mesudhi dhe shubhën, ka dhon inne me dhe kemi në shëjtan ka dhon kjo për i shëjtanit kene jenë khusu habijedihi fe idha rakaha kethë anha ka dhon a i vet e ka mundu gjinit pas a i vet e ka nal a bo, gjingjia ta të shonë gjinin dhe ti ku shkësht e aj, ta nal dhët dill dill i thot, e ti thu, a, mira puna pas të reja me ta shlam prap dhe ti dush me shku prap të aj a i thot dill ende çka thot njerit vetë çaj kur po shkon njatraj apo mdalet. Tamam, ai tash lan prop, prop dëshmish ku prop, ç'mëra. Andaj anulla me suja ka dërgou shuban. Pastaj ka thon. Inna ma kana yakfik an taquli kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ka thon ti ka mjaftuam e thon, ashtu si çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma adhi, Allahumma adhi bil ba's rabban nas, ka thon, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o zot i njerëzve lërgoje së mundin. Qikone, ozot i njerëzve, lërgoje së mundin. I shfi në të shefi, shërona se ti e shërusi. Shërona se ti e shërusi. Fa se ka thënë, la shi fea illa shi fea uke, nuk ka shërim vetëm se shërimi jotë. Ska ndër një shërimi, edhe shërimi që ka ta ban mjeku, është shërimi allahut. Pse? Sepse barnë dhe mjekimin që ka ta jep aj, është prej shka që allahut i ka caktue. Allah o Celle Jalalul Kataktua. Allahu mos më dhan urdhër, nuk qërohesh. Pandai, mjeku, të njëjtën sëmundje, të njëjani e shëron të tjetri dështon. Sepse Allahu nuk lejon e kështu më radh. Ande ka thënë, nuk ka shërim vetëm sh së shërimi jot. Shifa an la yughadiru saqama, ka thon, ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me fund të lutjes, ka thon shëron me një shërim që nuk ka pastaj sëmundje. Nuk ka pastaj sëmundje. E kështu më radh. Kët e ka transmetuar edhe Imam Abu Dawud e kan xhordha e ngjarrja është sahih dhe përkësa ngjarrjes e përfundojnë se hajmalit janë të ndaluara dhe janë për shirkut të vogël, përveç nëse njeriu mendon se ajo ka kompetencën e Allahu xhelel xjalalu mirëpor zimeja e kësaj ngjarrje është në një tjetër. Çka i tha be Abdullah ibn Mas'udi gjuhesavat? Jakputi hallkun, mirë. Çka i tha? Kjo është shirk. Ose po vani te kufir. Ai tha shirk. Fat pengalla sa m'kanon shirk ose po vani te kufir ka thon të ka mjaftu di më thon kështu dhe kështu. Men sahabave, e hiji sa halve, rruga e sa halve është rruga e cila mundohet njeriu me maksimumin e fuqive dhe aftësive, dhe ata çka ka thënë Allahu xhelle xjalali, u njerzit më afruan në rrugën e drejtë, jo më larguan. Neve kur i kërcësojmë njerzit, madh se ka kërcnuar Allahu me zjarr, çka që na për çollim? A, rahve, e hungre jo, jo, menhegji Allahu dhe i pengamere rruju sa ki alafrim kujdejse dhe pak e se Allahu ta ka shti imrin, rruju pëndoju dhe përmisoju dhe ndryshoju e kështë mëra bashkë me kërsnimin në Kur'an është edhe mëshira Allah, Allah u thëtë në Kur'an i njëti që ka kërsnu me zjarë që ka thënë ju rritu Allahu enjetu be alejkum Allahu dëshiron juve me o pranu pendimin Nëse ju pëndoni, Allah u dëshirëm ja u pranue. Dhe a ka ma shumë se për nga mësëra me ka të regu se Allah u gëzohet kër njeri pëndohet. Gëzohet. Ti e bani gjuna, dhe ti e ki idhru Allah u nga gjuna. E ki idhru Allah u në gjellë e gjellë e lu. Ajo është idhnu kër ti e ki shkel një kufit të ti. Mirë po shikone, për e një në hidhrim, vetë të me një hapë tanin, a i gëzohet. Edhe mund është me para me ndu mu gëzuhet zoti botra Në që ka është duhet, a ma fësë nëqërishë veçhë, veç që ka është më falë, es të këfiru keu e të u bujë lejkë, që ka thënë sallallahu a sellem, më falë o Zotë dhe pendonat e këti. Ka thënë Allahu gëzohët me që këta, ma shumë sa e shka gëzohët i cile ka hubë devën dhe furnizimët e tina në shkretirë dhe ështërim e vdekë, se ka thënë ështërim e vdekë. A ki posa njërëzi, dhe Ka dhe njeri e kur ban shumë gjënëat, që ka dhe shtërije, s'ka më për mu për të uve. Ja, ja, ka, ka. Abo dikush kërë e te pronë gjënëat, dhe dhe, mu kam sheldirtë. Ka, ka. Ajë i cili t'ka këriue, në momentin që ka e këtë i dhru, më nëshme një send me gëzua ta. Me nhejgjë, Allah u tështë të kërsnon për të sijave, për nga ona të të të, të, të hapë dhejrën, hinë që këtu. Hinë qëtu se kime pë A lusim allahu jell jelaluhu qa allahu tëbarrike vë ta'ala nabohi prati rët sadaq kubtoj në fjarëna allahu të fjarëna pëng amiri sallallahu aleyhi sallam A lusim allahu subhanahu wa ta'ala qa allahu jell jelaluhu musliman kudus janu allahu të indihman të sammur të musliman vë allahu të sharan A lusim allahu jell jelaluhu qa allahu subhanahu wa ta'ala të burgosir të musliman vë allahu të liran Elusim Allahu xhallahu ala, qosullom qarta Allahu ne meziriti di spartallan, elusim Allahu xhallahu ala, qe Allahu te bareke we taala, namo shiron me moshinoti te madhe, elusim Allahu xhallahu ala, qe te nashtoj ambicien dhe vullnetin e kërkimin e dijes, ta ndjekim Kur'anin, ta ndjekim sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rrugën dhe jetën dhe rrugtimin e sahabeve të ndershëm radiallahu anhum wa ardahum, aku lu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, alhamdulillahirabbil alamin.